Носив Петро Онищенко з товаришами. Їх урядових прийманнях ніхто й слухати не захотів. У першу чергу влетіло керівникам автономного вузу. Петра Онищенка як вигнали, то він все не вірив. Бо це, я вам кажу, був кришталевою чистоти комсомолець. Він думав, оце розкриває комусь очі на історичну справедливість. Чекав, що його ще й похвалять. Ніхто не думав, що його виженуть. Більше того, в цих суперечках багато хто з нас припускав, що хтось цю суперечку провокує. Бо воно само так сталося, що українці відмовились мати свою державу на користь росіян, що їм все одно якою мовою говорити і який хліб їсти, чи з свого жита, але змеленого в Москві, або не говорити, не їсти зовсім. Аж прочитали і наказ за політичну незрілість і поведінку недостойну радянського студента – він туди, він сюди. Послали його нарешті до парторга університету. Ну, той його як батько зустрів. «Як вчились?» – питає. «Невідмінно». «Комсомолець?» «Так, групорг на курсі». «Вас виписали з комсомолу?» «Наш курс і факультетське бюро винесли рішення на строгу догану. А університетське бюро виписати?» «Он як?» Ну, я ж кажу, що це несправедливо. А ви розумієте, на чий млин воду літе? Ви, комсомолець, не вірите радянському правосуддю. Коли говорили своїм друзям 21 лютого о 19 годині, під час вечірки у вашій кімнаті, що тих хлопців засудили несправедливо, та ще й судили закритими судами. У Петра дух перехопило від такої обізнаності. «А 8 березня ви виголошували тост за самостійну Україну?» «Я не виголошував такого тосту. Може, хтось інший?» «Я говорив, що в Конституції написано про право вільного виходу з РСР». «Хіба це не все одно? Ви що, дитина? Ви що, не знаєте, що повторюєте гасла бандеровців?» Звідки я знаю, що говорив Бандера? Я ж не читав про нього в історії. Не придурюйтесь, знаєте ви добре, знають і ті, що його голосу ви співаєте. Ви хоч уявляєте, чим це пахне. Петро знав і чув, чим це пахне. Та ще й до того був приголомшений тим, що хтось із друзів весь час підслуховував і зраджував: Сідайте і пишіть. «Заплямуйте це все!» «Заплямуйте! Яка багата українська мова!» «Ну ви ж там на факультеті, заваташка!» «Чи не ви бігали з колективним листом до уряду, збираючи підписи серед студентства?» «Чи не ви носили до пам'ятника Шевченку вінок з написом «Борітися, поборете? «Проти кого борітеся в наш час? І кого ви думали побороти?» «Ми знаємо усе!» І він написав. Ще як написав, талановито старався. Хист памфлетиста виявив. Не оригінал, звичайно. Вже тут постарались і Галан, і Остап Вишня. А як тоді з листом бігав, я тоді вірив у користь цих листів прохань до зґвалтованого українського уряду. Той, хто боявся... Дивився на нього як на отчаюгу, як на героя. Парторг, як зачитав зречення Петра викладачам філологічного, як дав духу, а нас зібрали на збори в червоному корпусі. Комсорг зачитав це зречення з іменами українських патріотів, світличного ще когось, котрі збили Петра з плигу. Ми сиділи, наче брудом облиті. Воно, хоча більшість з нас ніби збоку на ці події дивилась, вивіряли себе, щоб твердо стати в обрану позицію, а насправді Петро був нашим делегатом до уряду. В кінці заяви Петро просив збори прийняти його знову в університет. І тоді я відчув, що цьому потрібно якось зарадити. Власне, тоді мене облишив радянський інстинкт самозбереження – і почалася моя боротьба. Я вийшов на трибуну і сказав, що Петро хай би каявся сам за себе, а не ганьбив тих, хто вже сидить у тюрмі.